A més, el programa inclourà entrevistes com la d'avui a Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea Nacional. Parlarem de personatges històrics i al final tindrem una mica de música. Música Tot això serà possible gràcies a l'equip del programa. Aina Mat, bon dia, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Aina, explica'ns, de què ens portaràs a la teva secció? Doncs mira, repassarem alguns dels històrics de l'independentisme català. Uns més coneguts, altres no tant, però tots amb el mateix denominador comú. Més tard o més d'hora a la seva vida es van proclamar independentistes. Gràcies, Aina, i acabarem el programa amb música de que ens portarà el Nil Bia. Nil, bona tarda. Bona tarda, Albert. Doncs quina particularitat tindrà la teva música? Doncs mira, quan parlem de música catalana, normalment ens venen al cap els que poden hauríem d'anomenar clàssics. O sigui, l'estaca de Lluís Llach, el Vots de Sau, els Manel... En definitiva, la nova cançó, el mal anomenat en rock català i aquesta nova onada de pop rock. Doncs bé, el que jo intentaré portar i buscar, vaja, són cançons catalanes que no s'embarquin en aquests estereotips o que no es coneguin gaire. Al final del programa ja descobriràs què porto avui. Moltes gràcies. Doncs, mentre tot això no arriba, anem per feina i comencem. Iniciem el repàs d'actes i activitats aquesta setmana amb el tret de sortida de la marxa per la independència, que va tenir lloc dissabte passat a Lleida. L'acte va comptar amb la presència de centenars de persones que es van desplaçar fins al Segrià per fer el primer pas cap a la independència. La marxa es va iniciar a quarts de vuit de la tarda amb els Camps d'Elisis de Lleida i va acabar a la Seu Vella amb les actuacions musicals de Bonobos, Meritxell Gené i El Tall. A més, l'acte va comptar amb els parlaments de diferents personalitats de la societat civil catalana. Una de les persones que ha fet possible l'arrencada d'aquesta marxa és Ferran Civit, membre del secretariat de l'Assemblea Nacional, que ens acompanya per explicar-nos més en profunditat quin és l'objectiu d'aquesta marxa. show me something beautiful, can you Ferran Civit, bona tarda. Bona tarda. Què busca l'Assemblea amb la marxa per la independència? Doncs la marxa cap a la independència és una campanya nacional que estem endavant i que eh, aquest dissabte, dia 30 de juny, a Lleida, que acabarà el 11 de setembre a Barcelona amb una gran concentració nacional. I el que pretén, bàsicament, és ampliar tot el moviment independentista que hi ha al país. Avui, precisament, ha sortit una enquesta del CEO en què mostrava que clarament ja la volum de majoritària del país és caminar amb esferen cap a la independència. No? Concretament, un 51% diu que ha a favor d'un referèndum de votar a favor d'un estat català. I nosaltres, amb aquesta marca que pretenem és, a través de multitud d'accions per tot el territori, incrementar uh, aquest percentatge, que sigui cada cop majoritari, però que, a més a més, uh, aquest percentatge passi a ser actiu, o sigui, que la gent s'impliqui amb les diferents assemblees territorials, en l'edat nacional catalana, que en creï de noves, i que s'assumïn en aquest moviment, perquè dir, això hem d'aconseguir que aquest moviment sigui imparable i sigui com un tsunami democràtic, pacífic i inclusiu, però un tsunami que sigui imparable. Uh -huh. uh, uh, quin, quin serà el recorregut de la marxa? Passareu per uns municipis concrets o fareu uh, una mica aleatòriament? Com ho fareu, això? Doncs uh, recorreguts físics en si, o sigui, d'anar d'un punt A a un punt B, en alguns llocs sí que es fa i en d'altres no, perquè això deixem molt la llibertat dels de assemblees territorials. Sí que nosaltres, a nivell nacional, marquem alguns d'aquests actes grossos, que s'hi ha marqués lògicament d'arrencada, de, sí. de llei del 30 de juny el de Cluenda, que es esperem que sigui una gran concentració nacional, l'11 de setembre a Barcelona, pel mig el 28 de juliol a, a Miravet, el 29 d'agost a Montserrat i la setmana abans a la frontera imposada entre França i Espanya a l'Empordà a, uh -huh. a Catalunya Nord i aleshores que la resta d'atpes sí que en alguns hi haurà desplaçaments d'anar a un punt bé, podien ser caravanes una baixada de rails que es farà per exemple a Uriana una marxa precisament de resistència de 110 quilòmetres que sortirà d'un de Ter des de dalt de tot de, del Ripollès i arribarà fins a roda de Ter a, a peu. I, i, i caravanes i bicicletades i moltes coses però també hi haurà moltes activitats que no s'hi han sí. en concret Ferran, no? aquesta caminada que dius de 110 quilòmetres això serà sí. a peu o en cotxe? Es farà a peu, es farà a peu Caram o sigui, estarà la cursa, perquè la gent que vulgui córrer tot, tot, doncs, ara que s'ha posat també tot, tot de moda tot el tema aquest de, de curses de resistència, o curses de muntanya, però sí? també, també té una vessant molt popular perquè la gent pugui anar d'un municipi al següent amb un tram només. Us posaràvem en forma, eh, això? Sí, sí, sí. sí. Això però, segur. També, per, per, per ser 5 quilòmetres, 5 quilòmetres només en lloc de 100, eh? Bueno, però... I, I a cada municipi la gràcia és fer, uh, fer activitats. L'activitat ja ha d'acollir el suport del l'alcalde o de en qüestió, perquè l'11 de setembre vam portar el, davant del president de la Generalitat i del president del Parlament l'adhesió dels alcaldes i alcaldesses del país, en el que els, els exigeixi a iniciar un procés d'autodeterminació d'una vegada per totes. Can you show me something beautiful? Can you show me something beautiful? és a dir, vosaltres voleu fer aquest recorregut, no?, durant tot l'estiu, arribar a Barcelona, Exacte. i un cop a Barcelona, què? Doncs mira, després de tot això serà tot un bombardeig d'actes, o sigui, en lloc d'anar caminant físicament d'un lloc a un altre, però el que volem és simbolitzar aquest procés de passar del moviment de, de la Catalunya autonoma, de la Catalunya d'estat, com marrem a, a Barcelona, tot i que estem encara definint com serà de, tot aquest acte, el que sí que tenim clar són dues coses. Una, que entrarà amb en això que et comentava, no? De, tot aquest, eh, tota aquesta sèrie de, de firmes, de suport de tots els alcaldes i alcaldesses del país, exigint com a primers representants democràtics del poble català el, el, el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament que s'iniciï aquest procés, això per una banda, però clar, el que volem també és fer una gran concentració nacional en què es vegi que tot el poble de Catalunya doni suport a aquest procés. El que no volem que ens passi és el que va passar el 22 de juliol del 2010, quan hi havia aquella gran concentració entre les persones, que l'endemà no va passar res. Nosaltres el que estem intentant eh, treballar i orientar això és perquè l'endemà no sigui el dia 12 de setembre, un dia a Barcelona. Exacte, que hi hagi continuïtat, no? Exacte, dir. Continuïtat i que no sigui allò tothom, que és vingut i per què serveix? No? Que no tingui aquella, aquella sensació de frustració. Volem que catalitzar, dinamitzar el, tota una situació, un context polític i històric que està vivint en aquest país i que serveixi per alguna cosa. I és uh -huh. possible que sigui l'última, que sigui la, la concentració nacional definitiva. Uh -huh. I us esteu trobant amb, amb gaire entrebancs pel camí? A veure, el, el, els típics entrants que et pots trobar sempre quan muntes una cosa de zero. zero. I en molts temes que has de muntar Has de muntar tota una xarxa arreu del país per muntar centenars d'actes per tot el territori. Has de muntar, lògicament, tota una logística de coordinació de gent, de, de milions de talls que cal tenir en compte. I també doncs, clar, doncs, hi ha alcaldes o alcaldesses que no ens ho posem en fàcil Clar. Però així tot vull dir, anem, anem sumant i cada cop més, i això va creixent, és que és imparable. Jo avui en dia no hi ha raons per estar a Espanya, mm. raons per marxar ne n'hi ha moltíssimes, i això es veu amb, amb aquestes enquestes que estan sortint darrerament. Els perquè... o sigui impediments que tenim són logístics, més aviat. No, dir, això ho coordineu des de l'assemblea tot, eh? És a dir, és tot... Exacte, des del secretariat sí, sí. de l'assemblea. Ah, això mateix. Treballant amb xarxa, perquè vull dir uh, som una organització molt horitzontal a la mesura del possible, a través de, dels diferents associats a l'Assemblea i a les diferents a, assemblees territorials. Ferran, eh? hem trobat una marxa curiosa, que no sé si té a veure amb vosaltres, la marxa de torxes, sí. que s'està iniciant des de diversos municipis. Ens podria explicar si, si això també forma part de l'assemblea, si, si esteu col·laborant amb ells? A veure, directament de l'assemblea no penge, però sí que molta gent que ha endagat això ha participat amb la Fundació d'Assemblea. Aquesta marxa de torxes va començar, si no em feia la memòria, fa 10 anys de la Franca del Penedès, i llavors, a partir d'aquí, es va començar a escampar altres llocs de, del país, tant per la zona del Penedès, del Garraf, d'Osona, de, de, del Baix, del Concarberà, del Camp... I llavors, això, molta gent quan de Gat estem vinculats uns amb els altres. Llavors, per exemple, el, on va començar aquesta Vela Franca del Penedès, el dia 10 de setembre, o sigui, el dia abans d'aquesta gran concentració nacional, la de, de l'Assemblea Territorial de Vela Franca, que són els que porten això de la màquina de torxes, doncs volen fer una concentració també per celebrar no? els 10 anys amb 10.000 persones, amb 10.000 torxes. Si o sigui que nosaltres no, no ho liderem directament, però sí que donem el total suport que participi als dos llocs, fent els torxes, com amb un llengües, amb el qual doncs, també donem el suport explícit com qualsevol altra activitat que serveixi per, per alliberar el país. Exacte, eh? és a dir, la... vosaltres voleu estar en coordinació, diguem, amb tot tipus d'activitats que es facin, no?, des de des d'això, la marxa de torxes, el corre llengües, tot, tot aquest tipus d'entramat o sigui, no? de de... associatiu. O sigui, per, no, nosaltres no estem uh, directament implicats amb la campanya del no vull pagar, uh -huh. però lògicament veiem amb, la, amb, amb una màxima simpatia o amb el tema de, de l'insubmissió fiscal a Espanya. Doncs per no l'organitzem directament, però tenim molts associats que hi col·laboren. Però clar, dir, cadascú s'ha d'especialitzar en el seu, i llavors, en el seu camp, intentar ser el màxim d'eficient i eficaç. I així sortim guanyant tots. Mm -hmm. Molt bé, doncs Ferran Civit, membre del secretariat de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i que us vagi bé la, la marxa. Molt bé, així ho esperem, perquè l'objectiu és que si ens va bé a la marxa, això vol, vol dir que li va bé el país. Molt bé. Molt bé, gràcies Ferran, adeu. A veure. is hot in love and it's faded and cold when the world has grown down can you show me some Estat de la qüestió. Ja hem sentit donts en què consisteix això de la marxa per la independència, però encara ens queden alguns interrogants per resoldre. Què és exactament l'Assemblea o més ben dit, qui la forma, què busca i quines eines pretén utilitzar per aconseguir la independència de Catalunya? És per això que avui tenim amb nosaltres una convidada de luxe, Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea Nacional, que ens ajudarà a esbandir els pocs dubtes que puguin quedar al respecte. Nacional Catalana és un moviment de la societat civil que s'ha creat amb l'únic objectiu d'aconseguir la independència. Està formada per persones a nivell individual, és a dir, que a nosaltres no ens importa que aquestes persones siguin o no siguin militants de partit, però l'Assemblea ja està única i exclusivament a títol individual. I, per tant, això ens permet a nosaltres de fugir de tots els problemes que tenen els partits perquè, a part de alguns partits que treballen per la independència, a part de la independència, treballen per altres coses. I això ens permet a nosaltres aglutinar persones que estan a partits i moltes que no estan a partits, però que els interessa i que treballen per la independència. Creieu que aquesta politització és, una, és un descrèdit per l'Assemblea? O aquest intent de politització? Bé, bueno, no, nosaltres considerem que no hi ha intent de politització. És no, no, no, el no. que passa que nosaltres sí que considerem que eh, volem superar el tema dels partits polítics, no? perquè nosaltres pensem que hi ha independentistes de dretes i d'esquerres, és a dir, considerem que hi ha independentistes gairebé a tots els partits polítics, no? tal com ha demostrat també l última enquesta, precisament doncs, que, que ha sortit sí, sí. No, del Centre d'Estudis d'Opinió. Per tant, nosaltres el que volem és aglutinar a tots els independentistes, independentment del partit polític, no? perquè el nostre objectiu és només aquest. Uh -huh. I com comença l'organització del moviment de l'Assemblea? Bé, bueno, és que té molta història, eh? Podria remuntar-me doncs, a l'Assemblea de Catalunya perquè intenta veure de les seves fonts, però realment no cal anar tan lluny. Uh, els antecedents més clars donc d'alguna manera són les bueno ja es les manifestacions que es van fer de la plataforma pel dret a decidir que ja va ser una una de les primeres plataformes que ja va treballar pel dret de decidir després nosaltres hem recollit tota la feina que s'ha fet amb amb les consultes per la independència de Catalunya que ja es van començar l'any 2009 fins ara s'han fet tot totes aquestes consultes que s'han fet també la majoria de de nuclis d'assemblees territorials que nosaltres tenim, som persones que ja van treballar amb aquestes consultes. Després també l'última mobilització contra la sentència del Tribunal Constitucional del 10 de juliol del 2010, que teòricament era contra, era contra la sentència del Tribunal Constitucional però realment es va convertir en un clam independentista, doncs també sí. volem recollir doncs, tota aquesta herència i finalment eh, l'any passat doncs es, va crear, es va fer la Conferència Nacional per l'Estat propi amb, que va donar origen a l'Assemblea Nacional Catalana que finalment ens vam constituir el 10 de març d'enguany. Mm. Tu vas ser elegida presidenta el 24 d'abril, si no m'equivoco, 22. 22 d'abril. Eh, des del 10 de març fins al 22 d'abril, hi ha hagut eh, alguna algun altre òrgan presidint l'Assemblea o simplement va ser la, diguem, no, va ser el secretariat a... antic. Exacte. I després també es va crear una junta gestora formada per les tres persones més votades i que, que va conduir la, va conduir, diguem, l'Assemblea fins que es van fins que es van diguéssim, elegir els càrrecs orgànics uh -huh. i tot el secretariat i tot i realment es va, es va es va triar el comitè executiu eh? o sigui, primer el que es va fer és un cop triat al secretariat aquest secretariat van dir les tres persones que havien estat més votades arreu del territori es va crear la junta gestora que llavors va ser la que va organitzar les eleccions al comitè executiu i després al dia 22 d'abril ja va sortir el, elegit al el comitè executiu des del dia 22, uh, quins són els passos que heu fet fins ara? Des del dia 22 hem estat uh, especialment treballant mm, preparant la marxa per la independència, que comença aquest dissabte a Lleida uh -huh. i que clourà el dia 11 de setembre a Barcelona. Nosaltres pretenem que aquesta aquesta concentració o aquesta manifestació, perquè no sabem exactament encara el que, el, el que acabarà sent, perquè tenim programats sí. diversos actes a, la, a Barcelona, doncs diguésem que aquesta gran concentració a, a Barcelona tingui conseqüències històriques. Què volem dir això? Doncs volem dir que si fóssim prou gent, si fóssim prou catalans i catalanes defensant el lema Catalunya nou ha estat d'Europa, perquè aquest és el lema que ens mou, uh -huh. Nosaltres l'endemà de l'11 de setembre demanaríem als nostres representants polítics que inicien converses amb l'estat espanyol per negociar la secessió. Eh? A dir, per tant, nosaltres el que sí que fem una crida és al poble de Catalunya perquè participi en aquesta marxa cap a la independència i que demostri que realment volen la independència. I la manera de fer-ho és anant el dia 11 de setembre a Barcelona, perquè si som prou i ho volem prou, l'endemà podem exigir demanar demanar al govern que negociem a Espanya la secessió. I, hi ha algun altre acte previst a nivell nacional? Sí. Bé, a nivell nacional hi ha previstos diversos actes, a part de la d'iniciar a, a part de, de l'acte d'inici Lleida. N'hi ha també previst un el 28 de juliol a Miravet, que també vol que es va... Ja sabeu que a, a Miravet es va signar l'últim estatut, l'origen també del qual del fracàs de l'estatut també ens ha ajudat a consolidar el moviment independentista, doncs signarem al final a Miravet signarem al final de la via estatutària i començarem la via nacional o la via estatal, Catalunya ha estat propi el 28 de juliol. Després farem un acte també uh, segurament a uh, bueno, a la Junquera, a sí. la Junquera el dia 19 d'agost que també vol simbolitzar una uh, entre la, la Catalunya o sigui, serà un acte per unificar, reunificar Catalunya, no? Vull dir, la Catalunya francesa representa, doncs... Però nosaltres volem unificar, doncs, abans del Tractat dels Pirineus. Serà un acte el 19 d'agost, perdó. I després, el 25 d'agost, també farem un altre acte molt simbòlic i molt, molt important per nosaltres, que els farem a Montserrat perquè Montserrat simbolitza per nosaltres... Bé, bueno, també és un símbol de Catalunya molt important. I després ja vindrà aquest acte que t'estic dient de l'11 de setembre. Mm. Això és, diguem, a nivell nacional. A sí. nivell local, com us organitzeu? A nivell local hi ha més de 200 actes programats, perquè nosaltres hem deixat molta llibertat a les assemblees territorials i cada assemblea territorial pot localitzar... Ai, perdó, pot organitzar la marxa. És a dir, pot organitzar diverses activitats i diverses accions per fer la marxa, és a dir, algunes, algunes territorials han organitzat marxes, és a dir, a peu, un, o en bicicleta, o una caravana de cotxes, és a dir, cada territorial sí. organitzarà d'alguna manera la seva marxa, no? organitzades mm. comarcalment. Ah, exacte, per, estem parlant eh? de dir, comar comarques, no? Uh -huh, per comarques. Nosaltres el, el que hem fet, hem dividit Catalunya en deu zones, eh? en deu regions que nosaltres diemteu columnes perquè intent perquè simbolitzarem que quan senti a Barcelona l'11 de setembre s'entrarà aquestes 10 columnes simbolitzaran que venen de diversos llocs i entrarem a Barcelona. I per tant hem dividit el, el territori en 10, no? Una sí. potser la que surti de Lleida, una altra sortirà, per exemple, de la Catalunya Nord, una altra sortirà d'Empordà o del Canal o del Montsià o, saps, sí, dir, sí. són 10 columnes 10 punts, que això és sí. és una marxa simbòlica, no? Nosaltres el que volem dir és el poble català no pot continuar jupit i, per tant, el que simbolitzem és que s'aixeca i es posa a caminar cap a la seva independència. Mm. A territorialment esteu implantats de manera homogènia o, de moment, encara hi ha punts més importants que d'altres? No, de manera homogènia no. Nosaltres tenim, de moment, 250 assemblees territorials constituïdes i una escena en procés de Constitució. I després tenim molts nuclis locals i molts simpatitzants, però hi ha pobles que hi ha dues o tres persones i que, per tant, encara no tenim prou, al uh, nucli prou consolidat no per crear l'assemblea. I, precisament, fem la marxa per tot el territori per consolidar, és a dir, per acabar de crear aquestes assemblees locals. És a dir, la marxa també ens servirà per fer extensió, perquè perquè els nostres objectius arribin a tots els racons de Catalunya. No? També és una manera de fer extensió. Quin, quin paper juga dintre l'Assemblea eh, l'Associació de Municipis per la Independència? Home, és molt important. Nosaltres treballem eh, d'acord eh, amb l'Associació de Municipis per la Independència perquè estem convençuts que aconseguirem la independència si treballem plegats. Associació de Municipis i Societat Civil. No? I aquest és el nostre objectiu. Treballar tots plegats. I, per tant, nosaltres tenim, estem contacte permanent amb l'Assemblea i amb, amb, amb l'Associació de Municipis per la Independència, perquè precisament l'any que ve, o el més aviat possible, nosaltres teníem previst la primera vela de l'any que ve, eh, del 2013, el que passa que això ho hem de també parlar amb ells, eh, l'objectiu que tenim és convocar un referèndum que sigui convocats pels alcaldes, en què es pregunti el poble català si vol ser independent o vol continuar estant més a Espanya. No? I, per tant, hem, treballem conjuntament per poder convocar aquest referèndum no? i que els alcaldes que convoquin aquest referèndum doncs, tinguin al darrere totes aquestes assemblees locals i territorials. Mm -hmm. Carme, durant els últims mesos has fet moltes xerrades difonent els objectius de l'Assemblea mm -hmm. i els motius per la independència de Catalunya. Em, em podries donar cinc raons per les quals ser independentista? Mira, jo, que a mi el que m'agradaria és que algú me'n donés alguna per no ser-ho. Bé, aquesta és la propera pregunta. Ah, d'acord. Tu mateixa. No, ah, no. De... No, vull dir, és que saps, la, la realitat és que no n'hi ha cap per no ser-ho. És a dir, no, no te'n podria, no te podria donar cinc, te'n podria donar mil. Eh? Te'n podria donar mil, però nosaltres estem fent mil raons per la independència, no? però és igual. Uh, a mi em sembla que Catalunya ha de tenir un estat propi perquè és una nació perquè històricament ha estat una nació, perquè nosaltres mai no hem pogut decidir si volem ser espanyols o no i perquè tot el poble té dret a exercir el dret d'autodeterminació. És a dir, a, a, a, jo la, la, la pregunta la faria a contrària. Per què continuem vivint en Espanya si nosaltres som una nació, si nosaltres estem vivint en Espanya perquè l'any 1714 vam perdre una guerra però i, per tant, estem vivint com a conseqüència d'una victòria militar, però mai ningú no ens ha preguntat si volem ser espanyols, no? I, per tant, tenim dret a decidir el que volem ser en el nostre futur. A part de que hi ha raons històriques, eh, històriques, hi han raons culturals i lingüístiques, és a dir, només a Ahir mateix va sortir la sentència del Tribunal Suprem Correcte, en contra del sí, sí. català. És a dir, només això hi és una raó, és a dir, perquè Espanya no accepta la diversitat lingüística ni la pluralitat plural, nacional, ja. perdó, no em sortia. I, per tant, això és una altra raó, no? I, a més a més, raons econòmiques, no? Que jo, eh, per mi, no són, import... no són tan importants, és a dir, jo eh, vull la independència del meu país eh, encara que uh, hagi de viure igual o pitjor, és dir, no, no per raons econòmiques, però entenc que hi ha moltíssima gent Correcte, sí, sí, que sí que a la a vol a per raons econòmiques. No? I, per tant, sí, sí. una raó per voler la independència de Catalunya és per viure millor, per, per tindre millors serveis socials. No? I, sobretot, també per tenir uh, un, un país més democràtic, perquè uh, l'estat espanyol tenim una democràcia de baixa qualitat, perquè la prova és que no ens deixen exercir el dret d'autodeterminació. No, de... no tenim el dret de decidir. Això és baixa democràcia. Nosaltres volem tenir una democràcia un país de primera qualitat. Doncs aquesta és una altra raó. No? És a dir, a part, una altra raó molt clara, també eh, els països petits, jo crec que saben sortir, tenen més mecanismes i tenen més mitjans de sortir de la crisi. I una altra raó encara, nosaltres tenim una, una manera de fer diferent. És a dir, nosaltres no som... Eh, pensem de manera diferent i, ve, i veiem les coses diferents. Una altra raó, infraestructures. Estem tips de pagar sí, peatges, sí. perquè nosaltres hem de pagar peatges. Hm? Sí, sí, És a dir, sí. fiscal. Una altra raó, el corredor del Mediterrani, ja faria anys que l'hauríem de tenir i no el tenim. Per tant, si som independents, tot això ho podrem tenir. És a dir, millorarem la nostra vida social, econòmica, ho podrem, ho podrem tenir, ho podrem en diria tenir sí. molts més, però ja veus. No? és a dir jo sí, sí, que, sí. la, la raó ja t'he dit que és l'altra la, no? Però quina raó hi ha per no ser independent. i si només poden ser raons emocionals. Uh -huh. mm? És a dir perquè una persona doncs té una família que viu a Espanya o té alguna família o parents o amics no? o que ella mateixa doncs uh, va néixer a, a un altre lloc de, de l'estat espanyol i ara viu aquí. Però nosaltres amb això els hi hem de dir que aquí no s'oblirà que ara ningú ser català. Exacte. Que nosaltres què, respectarem què passaria, no? els drets lingüístics, que nosaltres no ens els respectem, però nosaltres els respectarem perquè estem fent un estat nou. Si volguéssim un estat com el que tenim, doncs ja tenim el d'Espanya. I per tant nosaltres farem unes eleccions democràtiques que acceptarem la voluntat de la majoria, però respectarem els drets de la minoria. No obligarem a ningú a ser català. Podran sentir-se com vulguen, perquè aquí ens maltracten a tots per igual. Quin paper hauria de tenir l'Assemblea en aquest nou estat? Home, nosaltres l'Assemblea, quan existeix aquest nou estat, desapareixerem. El nostre objectiu, únic i exclusiu, és aconseguir la independència. Un cop haguéssim aconseguir la independència, ja hi ha partits polítics que han de, ser, que han de fer la seva feina. Exacte. Imaginem que el govern de Catalunya inicia un procés de real de trencament de relacions amb Espanya, és a dir, mm. que s'hi posessin de veritat, no? Uh, què, què hauria de fer l'Assemblea, en aquest cas? Doncs que... donar-li tot el suport. Donar-li tot el suport al govern català. Estar al darrere, donar-li tot el suport i treballar per aconseguir això. I un cop s'hagués aconseguit, ja ens hi dissoldríem. Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, si el govern català fa el que ha de fer, nosaltres estarem al darrere, perquè per això estem i aquest és el nostre objectiu. Si no ho fa, nosaltres haurem d'estirar. Eh? Per això fem la marxa i per això fem totes aquestes activitats i accions. Però si ara doncs el govern català decidís que inicia converses, nosaltres al darrere, a donar-li suport. Hi ha hagut algun diàleg amb la Generalitat? Fins al moment? No, nosaltres no. El que passa és ara sí que pretenem amb la marxa, ho, ho pretenem, no? Però, de moment, ha hagut eh, converses, nosaltres hem... Ho hem dit a tothom, evidentment, no? És a dir, nosaltres hem dit, eh, quan nosaltres hem fer l'acte al Palau Sant Jordi, ho vam dir, hem parlar amb, amb, amb el conseller Puig pel tema doncs, de seguretat, no? I ara en tornarem a parlar per la marxa, per la concentració de l'11 de setembre. De manera directa no ho saben, ho saben indirectament. Nosaltres directament no n'hem parlat, però sí que hem parlat amb els partits polítics, amb tots els partits polítics i també amb el que està el govern. Heu, uh, heu pensat en, en aprofitar una mica aquest corrent sobiranista que hi ha Convergència o no, no us ho plantegeu això? No, nosaltres el que, el que ens adrecem és a tot Convergència, perquè nosaltres pensem que a Convergència hi ha molts militants que són independentistes i molts votants, és a dir, no, no cal el corrent el corrent, però hi ha moltíssima gent més enllà del corrent. Nosaltres creiem que una bona part dels votants i dels militants independentistes, ai, perdó, de Convergència, són independentistes, i la prova és que l'últim Congrés que va fer em sembla que el 95% dels delegats es van declarar obertament independentistes. Per tant, jo penso que aquest corrent eh, vaja, és bastant majoritari, eh? Uh -huh. O sigui, nosaltres parlarem amb convergència amb tot el partit, no només amb el corrent independentista. Per nosaltres ha de ser tot el partit qui, qui, qui estigui doncs, treballant amb, amb la independència. Carme, durant els últims anys el món independentista, almenys al Parlament, s'ha anat fraccionant cada cop una mica més. Creieu que, que això pot ser un problema més difícil fins i tot que els atacs que es pugui rebre des de fora? Bueno, vols dir... Et refereixes als parlamentaris independentistes? Sí, és a dir, a la, l'afancionament bueno, la, la, de, de l'arc. Bueno, nosaltres creiem que no, no cal que hi hagi un sol partit independentista. Nosaltres el que volem és que hi hagi independentistes en tots els partits, perquè llavors arrossegaran, saps, en els seus partits. És a dir, per declarar la independència el que fa falta és que hi hagi una majoria de diputats independentistes, pertanyen al partit que pertanyin. I si tenim aquesta majoria de diputats, és igual el partit que siguin. Si són independentistes, és igual. Eh? Vull dir que la idea és aquesta. Per nosaltres el que pretenem és que dins de cada partit hi hagi molts independentistes i que aquests, aquestes persones, aquests militants, aquests votants, aquests simpatitzants, doncs, empenyin en els seus diputats que són independentistes perquè proclamen la independència i poden ser de qualsevol partit perquè tots els partits n'hi no ha. Eh? Des d'aquest punt de vista, no? una altra cosa és uh -huh. després per interessos de partit però nosaltres amb això no hi entrem. Amb -am, Què us veieu més propers? Amb el cas de Montenegro que va proclamar la seva independència o amb el cas d'Escòcia que està fent un procés tot eh, més eh, dialogant? Home, nosaltres, eh, jo el que sempre dic és que no ens hem d'emmirallar amb ningú. És a dir, perquè de processos d'independència se n'han fet molts, molts se n'han fet, molts. Mm, en els últims 60 anys se n'han fet molts de processos d'independència, tanta o 80, mm -hmm. i cadascú ha estat diferent, és a dir, tots han tingut un full de ruta, però a mi em sembla que no se n'ha complet cap de full de ruta, perquè en un moment determinat sempre ha hagut una guspira, un fet, una actuació que però ha fet també. saltar totes les alarmes, ha fet saltar el tap i s'ha proclamat la independència. I vull dir, i cap procés no ha estat igual a l'altre. Per tant, jo sempre dic, nosaltres hem de conèixer tots els processos, els hem de conèixer tots, hem de saber com s'hi ha arribat, però no ens hem d'admirar allà en cap, no? perquè tots som bons i no sabem quin serà el nostre. I segurament serà diferent de tots els altres. No? El que nosaltres tenim clar és que s'ha de fer un referèndum, és a dir, s'ha de fer un referèndum. Tant si és, qualsevol via és, és bona, nosaltres en principi full de ruta diem que hem de fer un referèndum, però si, si els parlamentaris catalans decideixen proclamar la independència, també ens estarà bé. Uh -huh. eh? Vull dir que aquesta és la nostra idea. Quines estratègies pot plantejar l'estat espanyol per aturar el procés d'independència? Quines estratègies sí. es plantejarà? Home, l'estat espanyol el que farà serà, intentarà evitar-ho per tots els mitjans. Primer ens farà por, Eh, ja no han els tancs, perquè això ja no es porta, a més a més als militars espanyols, ons es, estan avui dia a l la OTAN i, per tant, els, els comandaments estan a Brussel·les. Per tant, no ens pot fer por amb això, però sí que ens farà podi, que no pagarem, que no cobrarem les pensions, que no tindrem metges, que no podem pagar els mestres, etc. Tots sabem que això és mentida. Tots ho sabem perquè si ara estem pagant els nostres mestres i a més a més els d'una part d'Espanya ho podem pagar perfectament però ens intentaran fer por amb això i hi ha gent que s'ho creurà si no ens poden fer por ens intentaran comprar eh? llavors ens diran que, en fi, que, ha, que no ens maltractaran més que ens reconeixeran la nostra llengua la nostra identitat, etc. No, ens intentaran comprar i també hi haurà gent que s'ho creurà i també ens intentaran desunir que ens dividim, que ens barallem que això cal dir que nosaltres doncs, també ens som força experts però també és una altra cosa que ens intentaran fer i, per últim, suposo que intentaran desprestigiar els nostres líders. És a dir, intentaran tota mena de maniobres i jugar en brut. Per tant, per això, l'Assemblea Nacional Catalana ho hem de tenir molt clar i hem d'estar molt units i hem de treballar amb les institucions. Una... És... La unitat és fonamental. Per fer form, precisament, aquestes estratègies i aquest joc brut, que segurament farà Espanya, perquè si jo fos espanyola també ho faria. Una d'aquestes estratègies... No és una part tan productiva Exacte de, de l'estat espanyol, és clar. Una d'aquestes estratègies potser que sigui el, la sentència del Tribunal Suprem aquesta que hem conegut ara sobre el model educatiu? Home, això, això no és una sentència, això fa més independentistes. Perdó, això no és una estratègia. Això és una estratègia en, en, a favor nostre i en contra d'ells, no? Perquè si ells fan aquesta sentència, aquesta sentència fa, enfada molt a la gent, els fa indignar, i cada vegada més veuen que amb Espanya no hi ha res a fer i cada vegada fan més independentistes. És a dir, que si sí, aquesta és la seva estratègia, benvinguda sigui i ens està bé, eh? Molt bé, doncs Carme Forcadent, moltes gràcies, presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Uh, molta sort en el futur. Molt bé. Sorts tots plegats, eh? Que amb això hi estem tots. Molt bé. D'acord. Doncs ja hem sentit que han dit de tot això de la independència la presidenta de l'Assemblea Nacional, ha estat bastant aclaridora. Nosaltres continuem el programa perquè ja ha arribat a l'estudi una dona molt ben plantada i de grata companyia. Bona tarda, Aina. Hola, bona tarda de nou, Albert. Què portes avui? Aviam, qui recordem? Doncs recordem un home que, a veure, podem estar a favor o en contra de les seves idees, però se de reconèixer la veritat d'una coherència i uns principis de ferro. Va passar pel seminari i va exercir de capellà, tot i que les seves idees i les seves paraules van molestar i bastant la cúpula eclesiàstica. Uh -huh. Gran defensor de la no violència, podríem dir que va ser una mena de Gandhi català. De fet, durant tres anys consecutius va ser nomenat Premi Nobel de la Pau, però no li van donar. Ja tens més clar de qui parlem, o què? Home, no... no, no... Si no li van donar el Premi Nobel de la Pau, d'aquí podem estar parlant, aviam. A veure, doncs jo crec que ja queden pocs dubtes, eh? Avui, Lluís Maria Xirinax. No entenem la independència d'una manera, doncs, idealista. El nen petit va la lluna, però no sap que s'ha de fer un per a la lluna, i costa molt de fer el cuet. I per tant, l'important és el coet, si vols anar a la lluna. I molta gent independentista és d'aquesta anava a dir perdó, amb perdó, llunàtica, no?, que mira massa la Lluna i massa poc el coet. I el coet és molt difícil de fer. Aleshores, una altra qüestió és que per la independència l'entenem en sentit radical. És a dir, que no es tracta només de no dependre políticament, sinó de no dependre. Nosaltres plantegem la independència de baix a dalt que sigui el més plena possible, i sobretot recolzant amb la força pròpia, que això en diem l'autoorganització del poble. La independència el que hem de fer és madurar. Si madurem, la tindrem. Si no madurem, no la tindrem. I aquest procés és llarg, és un procés difícil de reeducació. Tenim en contra tota una opinió pública i uns mitjans de comunicació social i uns, uns sistemes de, de màrqueting, etcètera, d'individualisme, de, del liberalisme, de l'egoisme, de, del consumisme, etcètera, que va de revés a tot això i es tracta de regenerar una miqueta d'una població que és més massa que no pas poble. Eh? I això costa un horror. Un independentista bastant realista, no, Aina? Sí, la veritat, força realista, però al mateix temps utòpic. Són unes paraules aquestes que sentíem d'un documental de l'any 2000 que van realitzar Xavier Montanyà i l'Ala Gómez, i el seu discurs, el discurs de Lluís Maria Xirinax, no només se centrava en la independència com a solució a tots els mals, sinó que també parlava de regenerar o refer la societat. La Lluna, deia ell, és la independència, però per arribar-hi necessitem un coet prou potent per arribar-hi, i aquest coet era la societat civil, era un home que creia amb una societat de baixa dalt, una societat més justa, més igualitària, és a dir, xinàxirinam que no només volia la independència, sinó que la volia amb condicions, que passaven per més justícia social, més llibertat i sobretot com deia, per una societat, societat més madura i va participar, per exemple, en la caputxinada i va ser un dels impulsors precisament de l'Assemblea de Catalunya durant els últims anys del franquisme. Mm -hmm, exacte, a més, a més independentista era capellà. Sí, tant, capellà, però força típic. Dos anys després d'haver començat a exercir com a capellà va renunciar a l'assignació mensual que l'estat franquista pagava a tots els capellans. Això en Xirinacs li semblava que no estava bé. A més, des del primer moment es va proclamar defensor de l'estat laic, és a dir, la separació de l'església i l'estat. Això en els bisbes ens imaginem que els hi devia Semblar. No els hauria agradat. No. Home, es, li devia semblar que es pedres a la teulada. En aquesta actitud els devia tenir ben desconcertats. Exacte, però vaja. Sí, sí. Però ja hem dit que era Chirinacs era un home de principis i idees molt I tant, clares. I tant, que clares, i tant. Amb una moralitat molt forta i unes idees polítiques molt, molt, molt clares. I hem de dir que Xirinax, la veritat, va ser mossèn fins al 1990, però va deixar el sacerdòs i ja es veia que la relació entre Església i Xirinax no, era com a mínim no una mica complicada. No, no. I, i això, que, això que era el Gandhi català, què vol dir, en això. Doncs a veure, Xirinax era partidari, molt partidari, de la no violència i el pacifisme. De fet, una de les seves armes més fortes, que van tenir més difusió i van ser més potents, va ser les diverses vagues de fam que va fer al llarg de, de la seva vida. La més llarga va durar exactament 42 dies, no sé que et sembla estar 40 dies sense menjar però déu nhi uh, Diguem que seria complicat Bueno, doncs sentim què en deia ell de la no violència en el mateix documental de l'any 2000 de Xavier Montanyà i l'Ala Gómez La gran idea, primer deia eh, m'estimo més un violent valent que un no violent covard Primer deia això, i ja és interessant no? perquè sota la capa de la no violència s'hi ha xuclogat molta misèria eh, molta covardia eh? això una. Però també deia una altra cosa també molt delicada davant de la violència, el, el no violent no és neutral. Està, és amic del violent que es defensa i enemic del violent que ataca. I no, no diu condemno la violència vingui d'on vingui. I llavors, no és, no és imparcial. Ho dic perquè els bisbes, per exemple, en temps de Franco, van tots avalar el franquisme, tots fora d'un o dos, allà, en la famosa pastoral col·lectiva aquella, era el reino de Dios. Allà, allà. Però, en canvi, quan ja va vingut la, la, la, la, la democràcia que diuen, Llavors són no violents ells i per tant condemna de violència vingui d'on vingui. Però no se n'adonen que la violència institucional la callen i que la violència dels que es defensen en aquesta sempre la castiguen. Defensava la no violència, sí, Xirnacs, però alhora era bastant crític. Sí, era molt crític amb les persones que condemnaven la violència vingués d'on vingués perquè, segons creia ell, sempre n'hi ha uns que ataquen i uns que defensen. Per ell, la seva lluita era, en certa manera, còmplice de la lluita violen violenta per la independència que hi havia en els moments de la transició a Catalunya. De fet, aquesta postura li va portar forces problemes i l'última està a la presó a la seva vida quan tenia 74 anys. Caram, déu nhi Sí, això era l'octubre del 2005 i el motiu eren aquestes paraules. Gandhi deia que el no violent no pot tractar amb neutralitat les parts d'un conflicte violent. L'agressor és l'enemic, l'agredit és l'amic, tot i que sigui violent. Jo he intentat tota la vida lluitar per la via no violenta, però declaro aquí, i ho dic ben alt, per si hi ha cap policia o cap fiscal, que em declaro enemic de l'estat espanyol i amic d'ETA i de Batassuna. Lluís Maria Xirinax aquesta va ser l'última vegada que Xirinax va trepitjar la presó, només hi va estar un dia, recordem que tenia 34 anys, però perquè el fiscal va demanar-ne immediat, immediatament l'alliberament. Uh -huh. Abans, però, durant l'època franquista, havia estat dues vegades empresonat per raons polítiques, també. Anys més tard, deia que la presó era molt humana i un dels llocs on havia construït els vincles personals més forts. Mira. déu nhi sí, sí. Alguna cosa n'havíem de treure de bo. Després de la mort de Franco, Xirinax va sortir de la presó, però aquí no acabava la seva lluita. A partir del desembre del 75, Xirinax es va plantar a peu dret 12 hores diàries davant la presó model. Sí, sí. I demanava una amnistia general pels presos polítics. Caranto, quina voluntat. La veritat és que ho van aconseguir. Eh? Al cap d'un any i mig de lluita pacífica eh, es va aconseguir una amnistia general pels presos polítics. Molt bé, sí sí, sí, sí. I Xirinax la veritat és que tampoc va adoptar a fer servir aquest mètode de protesta tan... Escial de posar-se a, a peu dret a la plaça Sant Jaume l'any 2000 per demanar la independència de Catalunya. D'això encara no ens anem sortit. Però bueno. bé uh, Sí sí, doncs, realment Xrinax era un membre molt actiu d'allò que anomenem la societat civil. Però en plena transició, Xrinax uh, també va entrar en política que si sí, haina. ¿no? Sí, va entrar en la política convencional, el que coneixeríem ara com la política, però la veritat és que no s'hi va quedar gaire temps, possiblement no encaixava gaire i no estava fet gaire per això. Eh? No, no era d'aquesta pasta. No, l'any 77 va ser escollit senador per Barcelona, que es presentava com independent, va ser l'independent més votat de la història de la democràcia, i s'hi va estar fins l'any 79, era el temps que es va redactar la Constitució, etc. Exacte, sí, També sí. Es, va, es va presentar després per diputat, però la veritat és que aviat ho va deixar i va començar a estudiar un nou model social i polític des del centre d'estudis Joan Verdina, un model més de, de baix cap a dalt, de justícia social, bueno, tot això que ell ja havia anat defensant. Uh -huh. Durant, durant tota la seva vida. I per acabar, em sembla que ens has portat l'última carta de Xirinacs. Sí, tot i que abans de parlar de l'última carta encara hauríem de parlar de moltíssimes coses, però només per posar dos exemples. Eh? Eh, es va llicenciar Aviam. en filosofia als 65 anys. Carà, amb tu. Amb un expedient brillant, la veritat. Totes les notes matrícula d'honor. No sé si això és un rècord Guinness, però s'hi si doncs, acosta. S'hi acosta, s'hi acosta. I una altra cosa és que va ser durant uns quants anys columnista del diari avui. Mm, efectivament, sí, sí, vam poder llegir. Sí, sí. Però anem a les últimes lletres que va escriure a Xirinacs unes paraules gairebé èpiques que d'alguna manera han contribuït a passar de la persona al mite. La sentim amb la veu de Lluís Soleil i la música de la companyia elèctrica d'arma. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobiran absolut en mi, ells han perdut un esclau. Ell és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics. Xirinacs va morir l'agost del 2007 a un bosc del Ripollès, on van a passar els seus últims dies amb soledat i silenci, tal com ell mateix va deixar escrit. Lluís Maria Xirinacs, doncs, un home molt particular, filòsof, capellà, escriptor, activista... En fi, idees clares t'ha necessitat i tossudaria i referent de l'independentisme més social. Aina, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Albert. Ja falta poc per acabar el programa, tinc el Nilvi aquí al costat, preparat per posar el play a les cançons catalanes poc conegudes o mal recordades. Nil, amb què començarem? Doncs amb música de la bona. Entre els Lluís Llach, els Ovidi Mollós, els Maria del Mar Bonets, o sigui aquest gran bloc diguéssim que podria ser la nova cançó, i el Sau, Peig i Sopa de Cabra, aquest bloc que seria el rock català, el mal anomenat rock, rock, rock català exactament, mm -hmm. sembla que hi hagi un buit de temps, com si no hi hagués música. Doncs el cas és que sí que n'hi ha. Juli Bustamante és un valencià de València que a principis dels 80 va fer... que té ah, Exactament, és el que té a València, exactament. <laughs> doncs com dèiem, a principis dels 80 va fer una cosa que es va etiquetar com a rock mediterrani. Aquestes etiquetes que sempre es posen. L'any 81 traia l'àlbum Cambrés amb aquesta cançó, Jove Carolina. La idea de l'amor et fa passar el mar Els dies de l'amor tenen la glòria mateixa Els dies sense amor et pots pegar molts bacs Jove Carolina tens el nom d'un beler Jove Carolina pots anar molt més lluit Molt més lluit mm. Sentat en un banquet enmig de la gran via M'ha vist els cotxes i m'ha tens d'ausències velles i de noves presències i el tren del temps etern encara no ha visat. Molt benil, doncs què més tenim avui? Tu, Albert, has escoltat mai uh, Funky en català? Home, no, Funky en català no. Doncs mira, any 82, un grup anomenat Suc Electrònic feien el que possiblement és la primera cançó Funky en català. És L'home reanimat. Doncs amb l'Home Reanimat ens acabem. Esperem que us hagi agradat el nostre programa i fins la setmana que ve. Moltes gràcies. 1954 1964 1974 1984 1994, 1994.